گران محترم عالیجن کو د مولانا لکاتریس دا دوره تفسیر قران په مدرسہ دارالقران کالو خان کی پوسټ 2006 کی شهرا د دې د می라이ډو پټیا ساتي ارشاد ته د سنت کیسټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نیوز مین چور ګنگیا روټ سوګر پروپرایټر انور شیر توهیدی ګلوبل نمبر 035710124 دلیل عقلی بیانې پرد د شرک پر اسباد توحید خلق السماوات پیدا کړ اسمانونه او ارض زمکه بل حق د پاره د فکر کول دا حق او پټش با النهارې فرض باندې او یو کویر النهار او پټ یو ځل لېلي پښه باندې تاور راغون دې دوته وي دا اشپا په روز راشي راغونې کې پټې کې او دا غسي ارشپا په روز بند راشي واسخر شمسا فکار کې لا ګول دینوار ول کل ناتول اجري روان دي لاجل مسما هغه دې مقدر پوري على خبردار هو العزيز الغفار دا ولا سورور دې بكن کړي پیداکلی اتاسو من نفس واحدتین دیو نفسنا ثم جعل منها بیا گرزو لدینا زوجہ بیداغو بی و انزل لکم او پیداکلی استاد پارا من الانعام سارونا انزل پمانا دا خلقا پیداکلی استاد پارا دا سارونا سمانیت ازواج اتک اسم جوڑی سلط الانعام کی ترشیو نرو مادا ګړو کې او بزوکې او غامیه نرم ماداغې کې اوانو کې یا خل کوم پیداې تاسوخ بتونې او مع کوم په ګ د من د خپلو کې خللق په پیدایش من بعد د خلق پهبل پیدا نه فی زله ماتې انپغت یارو دریو کې د مور خیته بیا رحمو بیا غ مشیمه چې ورته ووي دریو ریوټرو کې انسان پرو دي د نه الله رو باسي او د دنیا د بی دینه ره تیارې لږه د پار الله قران دا دا را لګلې نجتا الله په دا کړه دریو ترونه لو خپلې ردی دنیا ر تیارې د بی دینه نه ځانو باسه کنه په قران باندې و ځانو باسه نه ردی ظیکم الله ددي کارنو ستاسو کوون کې والله دی را بکم چر ستاسوديله ملکو دغې الله لري اختیار دی الله ال د سمرا نشتې بل مددګار نشتې بل پیدا کوون کې الله مګ دغ الله دی فنا تصرفون نه کم تاار تا ل شیداک نه ان ت فرو ک چرکارو کې تاسو پهین الله بشک الله غنین ب پروواده انکم ستااسونه ولا ارزا آنق ورکی لعباده الکفر و دا پارا دا بندگان و کفر و تشکرو کچری شکرو باسه تاسو یرزه لکم دا ورکی استاد دا پارا ولا تزرو آنشا غسته واضرتون یو بوچتون کیویز رو خراب بوچ دا بلچا ثم ای لارب بکم بیارا استاسو تامان جوکم و پس استاسو را فایون اب بکم نخبر بکی تاسو بما ما پاس بانده وان <تصحان> تم تعملون جتا سقول انه بيشكد عليم بودي به ذات صدور فرازنه سنو باندي زجر ورتي مشرک انسان تا واظام سر انسان او کل چورسيږي انسان تا درن تکلیفو دعاره به ربه رفل منيبان روجو کون کي الهي دي الله تا ثم ذاخو له بيکل چورگي دتانه متن خوشالي منو د خپل طرفنا ننسیه گیر کې د معه سووکاندو چې د را بلو اللي من قبلو مک نا دی نه وجه لا ګځ للله الله سره دادن شکان ل ز الله د رپ چېواړې خلک را سبيلي د دنده الله نه ونا شکر دی دا الله دې شکر ګزار جوړشينا شکر جووش اوله پې غمبره تمته فیدواله ف خپلکوفر سرهقلليلهلهغوندي قَلِيلًا کا بهشکته من مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ خاوندانو دوررنئ مثال د مشررک د ممنه بېامن هو آیا آغسوکو قانتون جولاوي ا نه اللی په سره شپ کې سااج دنسی د کوونکې وقااً او لاړی او میت کی رحمت ربی در احمد در اخفل یو داشو او بلو قلوائی پی غمبر احلی استوی اللزین او سا غیر تذکر نکو کامن هو علی سکزالک دی پشاند آچا کے دیشی چی دیسی نئی کامن هو علی سکزالک دی پشاند آچا کے دیشی چی دیسی نئی نالا ترش پی ادریگی نو فرز منسکئی نو اللہ تاجز کی والا برابر دی ندی برابر قولا پی غنبرا حلی استوی آیا برابری گیا کسان یعلمون چپوئی گی والذین آیا کسان لا یعلمون چپوئی گی جاہل آلم برابر دی ندی برابر انما ایتا ذکرو بیشک نسیت لخی اولو الالباب خاوندان دا قلق ولا اي پیغمبران يا عباد الذين اي زم ما بنګانو امنوچ يقين کړي دي اتقوا ربكم ويرك درخپن لذينا د پردا کسانو اوسنو چې اخلاص کړي دي په هيڅ دنیا په دنيیا کې حسنه خوشالي دا وارض الله اعظم کده الله واسع فرخره څه مطلب دنیا کې د الله دین بیان کا قران سنت بیان کا وکچر تر کاوٹ راشی نه د اغه زین هجرت کا بلزه ته دلشه بلزه کې بیان کا یو زړه کا بلزه کې چکمنه بیان کا پدې وجبان دی و ارذ الله اعظم کدا الله واسعتن فراخرا ان ما یوفا الصابرون بشکا پربور کوشی بدلی بشکا پربور کوشی صبر نه بدلی ردی بغیر حساب بنداسي سمت تبنداسي مطلب دا دی چاله واسر حساب وسانو کی دا سیمه ک یو سر چاله سیس ډیر ور کې چې سې کې دلو نج دا غه نه سی وا ور کې نو بیا بیسار ايرات کلو خوشالي شي دا که سیم مؤمنان هغه رب الله حساب کتاب آسانو کی دا سیمه ک بیسار به قولی پیغمبر اینی بیشکماتا امرتو کم شویدی ان آبود اللہ چی بات فکوم دیو اللہ مخلصا خالص کن کبی ما لہو الدین دغی اللہ لرب لنکی و امرتو کم شویدی ماتا لین اکونا چی انبزو اول المسلمین اول تابدارونا قولی او پیغمبر اینی بیشکدو إنا سوتربي کچر نه فرمالو حکم در خپل پیغمبرم نه فرمانه کی پیغمبرم مسیان کی نه کچر دا مسله پرې زم ما اودې رد او بدل یا کمی کمې زیاتې وکما لکه چې دا ما نه فرمانه ده الله کو دا ما یو لوی جرم کو عذاب یوم نزیم دا عذاب درځلوی نه ولې پیغمبره الله دغلا اعبدوا ذو الذبیرات کو ما مخلصن خالص کون بیم لہو دغ اللہ لرا دینی فبلن خپل کی وا خپل بلنا الا لبقاس کوم راه بعدت بندگی صرف دی وللا وکم فاعبدوا پس بهات کوی ما دا چا شیطان چستاس غو خی من دون ہی سوا دلانا دنیا کې تاسو له اختیار دی استاس غو غرا دار چ عبادت کوی هوا وره ق پ غمباره ان الخاص نه الذي نه شواکسان شقا توانانیان شوکە سان قسرو چې توانې کآف خپل زانونه عليهیم اوتهبر خپل ملقیياه پر د قامتوه تبر خاندان خپل هراال خپل کور والله چې دنیا خوله را غونډای د دغې در سر غمشتے دا غم شته او داغه ممره سرهشت چې قآ سررن با واغې صللا کې نو ځانم حلاکت تقورځه قرانم حلاکت تقورځه علا خبردار ذلک دعوه ولخسران المبين دا تاونه ختار دی او بعضی چې خپل خدړینه لګي لذكور علي کولتي اولادې هغه خوانه سره شوه کومې نه دي دا الله کتابوري درسوري اف ام باندې نقيم منقينو هغه ته ته بمنوري ندادر باد بخته ای انا خپل لغه نه تیږي بلول معنا کوي وزانم هلاکت تغورځه اهل عیال اغم غورځه زانم باش کپ دی قران سره اهل عیال کور اغم دي سره بش لاهم دیره پارا اهلاکتی اسری قران د ذکر کوي لاهم دیره پارا من فوقهم د پاسره دی زللن پر دی من النار دی اور بی ومن تحتهم الاندر دین ازل پر دې ده اوربي لاند بند بهوري پرش پواته اوري پاسافي اوري ذالک دا عذاب يخويف الله يري الله بي په دې عذاب سره عباده بندگان خپل یا عباده اي بندگانو فتقون يريږي زمانہ والذين كسان ايش تنبوت فاقوتا چې ځن باكي د عبادتو د غیر الله نه اي عبدوआ ینی د عبادت دا غینا کسان اجتنبو تواود چه زان بشکی دا غیر الله این یابدو ها دا عبادت کول دا غینا وانابو او رجو کی الاللہ واللہ تا لهم البشرا ندیر پار زیر دے فبشر عباد نو خبر ورک دی بندگانو تا کسان یستمیعون القولا چه اور قرآن فیتبعونا احسنو نه بیا روانې فوا میرو داغېبانندې ځان بچکې د نووایونه او پاوا میروبان نروانې فیتته بهونه نوروان دي تا بهدارې دي آاسه هو داوا م باغې حکونه د الله عغمدي ولالهنه دا کسان دي ه دا هم الله چېدا پر ک اللهديته او لای کا دا کسان همدي اول اللباب خاوناند داقللي بیا مثال د مومن او ده مشرک اغی بیانو افا من حقا ایا آغسو چې چه ثابت شده علیه پا دباندی کلمت العذاب وینا د عذاب افا انتایتو تنقذو بچ پا کی مناسو کو فی ناری چه پور کری یو سر اغی جنتی دی او بل ده ور ده لنبو خواون دی ده دواله برابر دی نده برابر و مشرق با همیشه و عبدی اغپا جهنم کی آموامین عبدی اغپا جنت کی دوال چوتا برابره دیش لیکن اللذی نتقو لیکن آکسان چیری که دا اللانا ربهم دا رفلنا لهم پارا غرفن بنگلی بی من فوقها دا پاس دا غی عرفن بنگلی بی مبنیتن عبادی شوی چتونو چتونو چورتووی داسی چتونه چتونه بانگلی بای خواه او آخو داره گتونو تو داسی متونو ری آخو با یو خخت رسروی او بل با دسپنوی او یا قوت مرجان او داغی اغا مساله اخو دا مشک دا انبرو خوشبوهیم بکی آخو با داسی داسی بانگلی بای خواه موتیان ما پکلگی دلی لالونو پکلگی دلی یو خخت رسرو او بل ندی با چتونه یا باده بای, بای؟ تجری بای جبا من تا تحال نهار لانده داقی نوالی اویخ که بای غالکی بدا سنیر اوی غالتا بلی غالتا بای دلی ادانی دا دنیا و بو دا شراب و دا د و دا شات و رکبین خالص و بو مزیدار داقی سلور کسموالی بای دا با بایی گی خانی بای بس دنیا که خالکی پلانه خان ده نه دنیا که خانی نشت خانی علتکی را دنیا کې غوربته او غریب مالدار نو دا هغه زبان در بیا دنیا کې به مال دولت خو هغه مال دا ایمان چاسری وي او عمل دا مالدار دي وعد الله دا وعده د الله دا لا يخلف الله المیاد خلاف نه کې الله دا وعده خپلې الی د بور کوما الم ترا آیتانې قطلی ان الله بیشک الله انزل علی کی من السماء دبرنا مان باران فصلک هو روان کی اکیلرا یا نبیه په شکل د چینو فل ارض پذمکه کی باران رولگی زپد عبودری کیو بیا داسی اگر وانشی چینی غندای ثم یخرج به بی بیا پیدا بی بی بی کی په سران فصل مختلفان چه مختلفی الوان او رنگونه ثمه یهی جو بیا تازه کیگی فتره هونو تبیونی غا مصفرنن تک زیر تازهی بیا رو رو پکشی پوکشی غا پسل زیر شی رو رو ثمه یه جالو حتواما بیاو گرزی بیا زری زری شی مثال دا دنیا خان دا جندو عرص بڑیری خوچ مرگ راشی و فاتره شی نبس اغا دنیا نلل شي او عرص پادشی دا د دنیا ژوند زکه پایدار نه لري ناپایدار دي صرف که پات نه دي طول وزي انبيار هم اسلام ته دي دي طول بر د دنیا نه له حالت کوي ان في ذلکا بعشک پدیکي لذكر خامخنسیت دي لعلل الباب دبار د خواندان د عقل بیا مثال د مؤمنو او د مشرکو کپي یو پدني نه پدي بل باندې پوش آ فمن شره الله او ايا رسول کو چ پران از الله صدره سینہ اسلام للاسلام ایتاب دا ریتا فهو واسد علی نورن پرانه باندوی مراد دی د طرف درخپنہ د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هغه روایت دی چې نبی علیہ الصلوحه والسلام فرمایل الله چاته غاری داغه سینې چکم نه ناګه کولاو کی د عبد الله بن مسعود رضی چې د سینې د کوکولا وې د سمات د د سنگ کولا وي وې نبی له سلام او سلام او فرمایل چا لار د سینې فارق کوي یينه د دا سره تعلق امينه د الله سری الله سره او د دنیا ناغمني محبت او هغه چې کم نه کړ شي دار سینې کوکولوی دلی الله پکې د خپل کتاب انوارات تجلیات هغه لذات هغه چې کم نه کې د چې د قرآن ته نهستي قرآن نوري دله مزور دا پس حلاکت دی, لیل دی دا غسینه کولا وې درې پس هلاکت دی للقاسیه د پاره دا سخت زونو للقاسیه د پاره دا سختو قلوبهم د زونو دغی من ذکر ال کتاب د الله نه علی هلاکت ته ولا چالا چې د چازل بندې کولا شوی نه ری د الله کتاب غلې دا, دا سخت زونی واغیله هلاکت اولائی کادا کسان فی زلال مبین فگمرای اخکار کری اللہ خدای پاک نزلہ رال گلدی احسن الحدیثی خیست بیان خیست خبری خیست بیان کتابا داسی کتاب دے متشابہا چو بیا بیا بیانی گی متشابہا چو برابر دی دیو بل سرہ مسانیا بیا بیا بیا نیگی متشابهها یو بر سره برابر دی یو ایت د بله دی مسانیا بیا بیا لهسته شي لکه سوره الفاتحه مونږ منځ کې وایو بیا 15 وخته مونږ منځ کې وایو په هر رکعت کې مونږ وایو د ایتو یې مسانیا بیا بیا لهسته شي تک شعرو پورتاتی کی, کی منو د وجردی قران د بیان جلود الذین شرمنه دا کسانو یخشو ربهم چریگی درخ پن ثم تلینو بیانار میگی جلودم شرمنر دی و قلوبهم اجندی ال ذکر الله کتاب د الله تا دغه وجنه عبد الله ابن عباس رضوانو هغه فرمای کل چ قران ورستی شي دا لا کتاب بیانېږي نه د مؤمنه زوی هغه بدن چې کم نه هغه زیګزګ شي غونې غونې شي او يرکه راشي او اختیادس چې کم نه هغه شي او بیا چې کله قران ووری او بیان شروع وي ن بیا وته او شرم نه هغه او هغه کې وته زې هغه چکم دې ورکړي صرف د قران د بیان نقشه چې کم نه هغه داسره انقلاب بدن کې راشي کل راشي خو چې په مطلب د قران پويږي یو چاळा چات لګي نهغه په خبره څوک نه پويږي نهغه تک کنزل کې کار څوک نه نهغه پسره اخرب نه پويږي پاغې څو پرچداغه پریکز د کولې نه دا سه یو سړی قران ته غوږیږي خو سب پويګین معنی باندې په مطلب نه د پوهه ناغت تا د عذابون آیتون و آید رحمتون و آید جنت ذکر کوا ناغت تش غاد بیخی دا اغا سڑی پویی گی چاگه قرآن مانز دی نو چره جنت ذکر راشی نو دیر داسې چکم دی نو نرم نرمش اولی داسی دا ناغت راشی کله آزابون بیانی گی نبدا نی زک زک شی چو وی داسی عذابون ری وی داسی چکم نن حلاکت دی داسی تبایی دا نبدا نکن قلاب رازی نبدا ن قال ان او کله جکمنو برابر یی دا د قران او صحابه کرامو شانم د کسه خو دا چې قران په مخ کې بل حالت ناراضی چېاده بهوشی راشي یا د فدبان ټوپو نه راشي ټوپن شروع کی یاره د هو هو شروع کی څنګه چی کنا الله تعالی اتش په هو هو باند پوی هو هو جمعه ته په مخه راستی آد جماعات به ځجی کم دین هغه کوي د دیو جنا عبد الله بن زبیر زلان هو د هغه زو عامر نا بارته لو ایثار شته کوړ تر هغه پلار ته ولیثار شوی و یې ري او ځکه قران بیانیدو اس خلق و تناسته پاغي باندې جسبر الا ته په نه واله د پلار ته هیڅ موږ د نبی له سلام مخکناسیو او په مونږ چې په داسې جذبه نه د راغلی چې مونږ یا والی یا د مونږ بوش شو یا د مونږ پهځان ال دا اوست موه پی غمبر زمانه ک ن خو داشي په مونږ نه د راغلی په دی وجه بدلهیم نه عمر زلانو ل روحلمانی رو نقل روت نهقلکل دی چې بد نه عمره زان هوي کله چې قرران بیاې کږ یا ذکر کېږي او چا چابانې جبه راله د توپونه کړلو نویده باندې شیطان څوره شو دل شیطان ګوت ور کړل شیطان پکې وله اړ شي جذبه سکه مان نه دی بلکې قران دا غو کې خودل او ری دل خپل عمل کې اغرا وستل دانه چې عقول ختم شي عقل ختم شي هوش ختم شي بی هوش شي او یا چې کم نه جو حق هو کوي جو ټوپ وي آ په زینو کې ته څنګه د دقت چلی جوړ کړی او دا الله عبادت په دې طریقو باندې کیږي تاسو مستیرا چې ته ټوپو نه وای او خا یک چا کړی دی پیغمبر کړی صحابه کرام کړی تابعین یا تبع تابعین دا چر کړی نو ډګدا په دین باندې ته ډېر مینه او کناګې ډېر مینه په دین باندې ډېر مینه آ په دې امت باندې تاسو ډېر مینه او کاګې مینه واغ کار پکاري چې روی نا رواني په کار هغه طریق کول په کار دا چې سباله په د الله په مخ کې شرمې ديلي او عذابې نا هغه طریق کول سړي بلکې هغه په کار چې هغه د الله رکی تام مطابقتي قران کې سوي حديث کې سوي او هغه څنګه ویل چې اکاس روان شو زه کوی ثم تلين جلودوم وقلوبهم الى ذکر الله ذلک دا عہد الله چا اتا چوغالی و مایزل ل لله ا سوچې بیلار کې الله فماله نوی داغه د پارا منها شکلار خون کې مولانا اشرف ولی رحمت الله علیه وي وی زبالو مونوم چې پټه جذبراشي چې دې برز کوټې په بلې باندې نهسته د دېنه او ته ذکر شروع کې دې داغه کې پدال اللهش له دې کې پدال ناراضي ویرا پریو زم داغه دې په ثمنه نهسته په قالینو په په پلايه په دارانه ناشن ته پهونه وي دی په بالا کې نه وا ذکر او تشروح ته په باندې به ال راشی یس کال تل ناراضه وا ما يزل للعوف ما له منهاف فمن آیا ايا هغه سکه چې زنبس کې به وجهي په مخفل سره سولازابه دنا کارازبنا يوم القيامه پر اقامت باندې سم مطلب باز بداسي چې په مخ باندې به دوزخ تر قیله او بهویلشيله ظال می نه ظالمانو ته زوقوڅکې معغ کو تې بون چې تا سکلقد غبللهځنه د روجنکه کسانو من قبلیم چې مخېه دی نه او فتهمه لاذاابو په سرغدي تاذاب من حيیو د لا اوون چې دی ن پودل فذا قهم اللهلوکه زییا په سوچو لدي الحيات الدنيا په دنیا, دنیا کې ولعذاب الاخرته خامخا عذاب د اخرت اکبر ده خو ډېر لوي دي لو کان یعلمون کچره دی پوی دي ولقد ذرا بنا یا یقینا بیا بیا بیان کړی مونږه لناسې د پاره د خلکو په هاذ القرانې په دې قران کې من کل مثل هر قسم دلیل لعلم يتذكرون د ډېر پاره چې دین سيټواخلي لو پله شوید د عربیان پاره بجبه کې غیر رزی واجن چې نه د خاوت نهکوګوای ل الله هم یت تقون د د راپاره چې رېږې د الله نه بیا مثال د محده او د مشرکو که په مختون پهود نه په خو به پو شو نه زه به الله بیا ینی الله مسلا مثال او راجلن د یو سړیفی چې په د کې شوهکه اوی متشا کسونا مختلف دیو بلنا ورجلا او بل سڑے سلامن خالص وی ل رجل د پار دیو سڑی حالی است وی انی مسئلہ ا برابر د مثال کی وراں ڈر کی مثال نے ہوئی یو سڑے دی آد پنزو کسان نو کردے یو نو یو غلام دے یان کر نو کرد پنزو مالکان نو کردے یو سړی دا دی او یو سړی دی د یو سړی نه کار دی دا یو ناو کارو پړه کسان ورته ووي چې به یو به ماله ډوړی وړ بل ور ماله به ماشینته بوجې وړی بل ماله به چې کمونونه ډې نه سوداره وړی بل ماله به دغه کوې بل مال آغه کوې دد به کم ی کې پیټ یوتننی چې کې دی د چې و د ډړ را شي یو ایمال <سؤال> کار نه کړی بللو ایمال <سؤال> نهی نه بللو ایمالې نه کړی نه د د کې غی پاتې شي دا سړی بل سړی یو ناوکار د یو سړی یو سړی مالې د چې هغه تهوي دا پلانې کار نهويښاجي د بسهغې بس شي دا پلانې کار وې خاجي د چې وقعه د ډړی د کاپړو د سپلې را شي نه بسه ولاغلیزه کاغته ناست یو ناو کار داسدي. لکم یو دے کہ خشو دای یو چې د یو مالکو نو کردو او چې دایو سره د دا غن نو کرد نه د غریب خراب شي د کسید مشرک د مؤمن مشرکا د غن مددگاران نه غواړي او غن زیارتونو ګرځي او غن اولیو ګرځي او د مؤمنو د یو الله نه غواړي د یو الله عبادت کړي پینځه وختونه مس کې د خپل کتاب اغاز دتې او بیا د الله نه چې سوال کېنا ل سوال وکه برابرې نه دا د مومن مثال شو چې د یو الله عبادت کوون کې نه اللله حاج پور کی ادا یو سړی د ګو دی د یو زیارت تللو چې زماده کارو کې نه بلځ پې ماه کارو ک نه ی نهي او دا الله نه سوال کو نه نه په یوجه حیران او پریشان د کجر جوواي غران ډرخه مثالونه د پوی د پاارابیان حال یاستیان اییمالله برابردي برابر دا دواه په مثال کې نهدي برابر الحمد الله چې فاد خو والله لرددي بالا سره همبر کې دات به کې لا علهمون نه پوېږي ان نه کا به شته او تی پی غمبر ته مشرقی نه به د ساړه دا پې غمبر د وفاد فات به شي مړبه شيمون بهته خللا شو آخر د مری به نه نه الله طب به و فاتېدي به نوري شو د دنیا کې میچ الله ت سری بر برې پې غمبر ته. انکا دښکته مېتون وفات کیږي با وان هم بهشکدیمه يهتون وفات کیږي دا مشرکان ستا مقابله به مړيږي او قران کې پیغمبر ته الله سوي انک مېتون بهشکد به وفات کیږي نو وفات کنه د دنیا نه پله دي د بيچو ژوند دی ورې وعده په سمانه کوي انک مېتون بهشک ته به وفات کیږي او بکر صدیق رضیلنو بیا اعلان کلو چې خبر دا دا اللہ پیغمبرو اگو وفات شویده اگو وفات شویده دا بابونو بلولید پا حادیث و کتابونو کی اصرداغی نو بیایی پیغمبر جونده ہاں حیات بردخیص رو خو د دنیاوی اعتبار بانده ناگو وفات ده و این لهم ایتون او بیشک دا مشرکان بامری ثم اینکم بیا بیشک تاس ایومر قیامتی پره اقامت بنده اند درب کوم وقا ته درخ پر سخت تسمون جگاله بکوي اے مشیکان بیا بجگل کوي وق من ازلمو واسق زیع ظالم من مندا چانا کذبا تجولی عل الله دروغ جولی عل الله په الله باندې نه پالا سو دروغ جولی ردی پورا ته دریمهت بیان شوکانا کیا ویلو والذینا آکسان کیا عبادت کی سیوا دالانا د دا نور مدگارانو الی یقربون الی اللہ ذلفا والذین اتخذوا من دونه معانبدهم الی یقربون الی اللہ ذلفا دا دالانو ما سیوا د بلچ عبادت کی ربلی دالک په الله دروغ جوړول وکذب اع درو جنتی بصدق غیر اختلی کتاب جا او کم وقع چ دیتا دیته وکار چې تخوری کتاب ته راغې دغې تذبیک آلیاس نې په جهنمما په جههننم کې معسم ځئ د کاافې ننداې کافیرانووللهی هغه کا سر جا راغېغا ب کوې پر یختې بیان وَصَدَّقَ بِهِ او یقین یعوک او پاقی کتاب بانده دا سوک دی وَالَّذِي جَعَ بِصِدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ نمورا سوک نو بازی وی وَالَّذِي جَعَ آغا چراقی یعنی جبریل امین بِصِدْقِ پر اختنع بیان نا اللہ کتابی پیغمبر ترولو وَصَدَّقَ بِهِ او تزدیک او کداغی پیغمبر یقین پر اوکو پیغمبر تزدیق اوکو پیغمبر یا واللزین مراد پیغمبر واللزی آغا پیغمبر جاہا چراغی بصدقی پریخت نبیان وصدق به او تزدیق اوکو او بکر سدی کردلانو وصدق به او یقین پر اوکو او بکر سدی کردلانو اغا پی تزدیق اوکو چی بلکل ځکه نبیلی اسلام وسلام فرمایلی چې زماده نبوت اول تصدیقو دا او بکر صدیقر ځلانو پړې چې ټول خلکو ز درو جن کولما او د کوم نه نه رشتیا منلې او لا یکا داکسان عمل متقون چې ربي فرض غاراندی الحمد لله پارا ماسدی اشا اونا چقوالي دي عند ربین فقا کی در خپل ذلک د اجزال محسنین به د دې د نه کانو دي و, و, و جا او دیم قرد پکی واللزین جاؤو بصدقی دیم قرد پکی لغم دی واللزین جمع رو واللزین جاؤو جا جاؤو بیارا واللزین جاؤو بصدقی آکسانو چرات لوکو او بی قرآن باندی ایمانی روڑ ام بی امان روڑ لیکفر اللہو دیر پاچلل کیا اللہ نمدین اصواللزین اکار آغسو املو چې کلو دي هم وربهېدي تجره هم بندره دي د اسلهدي غه دغ سر کاو عملون چې کولی الله الله هو نه د الله د کاافین پوه اب دا بند خپل ل را والله کاف نه دی بالاول کاف نهدي نه سر خوځهوي یو ډیر مشور بزر غاالدين پیر خلیفہ عباسو په دربار کې خبر واغي سرا او هغه خلیفہ چې څوک په دربار سره هغه په خبره کې و پيل شې مناظره په پازایبته نه څټ واخه بس به پېښو دربار دا غته لړو او چې کاله ته کې جلات لشیاته رجیلات کمونه غولاړ دي او ټول وسره داس او کله خبره کې شو نو بسټ پته ګرځوم نو يرقم ته پراله نو بسار شاګرد نن تلو اغه ته ير په دې اړه چل لګوشو شو قران یو اتراته وایي بدايته وته وی علي س الله بكافن عبد ا ايانه د الله کافي بند خپل را ددايه ته وته څنګه وینه غي باس اوس مل مسجد شو او پاګه مسالہ د قران معتزله سره مناظره لاوه دربار کې او الله هغه چکمده نو مضبوط کیا ورته لا او مناظرین هغه سره چکمده راغین او کتل سالم جکم اغا وروته <تصفح> په دې وجباندی نا الله علیه صل الله ا انا الله بکافن پورا عبدو بندق الله را ويخوفونک او دي ريت عاب الذين پاکستان باندې من دونی هی چسی وادا اللہ ندی فمان ذلیل اللہ آسوک چی بیلارک اللہ فمالہو نبی داغد پارا من حاد سوک لارکون کے یاد اللہ چاہتا چی لارکی اللہ فمالہو نبی د پارا من مزل سوک بیلارکون کے الله صلی الله اے نجا اللہ انزور ور زنت قام خاون دا بلی دے دلیل اقلی احترافی د دلتا مشرک کوئی آو دا قرن الله کولې دی دا غنه او باسي ولا انسالتم الکشرتا پس قر دین من خلق السماوات چه پیدا کړس منونه والارض اوس مکی لیقولن لا خام خادیبو ی دا ی ولاده مشرک میا اسمان زبك الله پیدا کړې او څنګه کوي نتیجې نه منی چې د الله بندګې باټو ولا پیغمبر افر ایتم خبر را کماله ما پاتہ تدعون چتا چرا بل مندو سوا سوادال انا ان ارادنی الله ک را اراد کنی ما تعالی به زره تکلیف رسولو هل هن عائش تر پدی کی کا شفات ضروری هی لڑکون کله تکلیفو کالا ما توغالی تکلیف را رسولو نستاس دې مزګارانو کشته هل هن کاشفات و ضروری هی هن نیراول کنه هن نه هم موننس کی استعمالی گی هن و تاثر چرچان زنانه کمزوری کنه نه لئی دا خو کمزوری دی و دا کمزوری مخلو که لرکول چیستانه مصیبت او ارادنی یا اراد قلی ماتا برحمتن دا خوشاله رسولو حل هن آیشتر پدیمت گارانو که ممسکات و رحمتی بندو کے دا اللہ دا رحمت چی بندو کی او ہن نفو زیدہ ہم استعمالی گی حالا کی ہم سوشے یہ کولیشی سے کارو ہن نا یا بندو رحمت دا اللہ نشی کولی نا رحمت دا اللہ بندو لیشی او نموسیبت دا چانل لگے کولیش قولی پیغمبر حسبی اللہ کافر مالیو اللہ علی فدی اللہ باندیی یا توکل المتوکلون توکل کی مومن توکل کی توکل کون کی, کی وستا مسئلہ بیان کا آسوکی نمنی نسی چل بکی بس اگی سر با عرص کیوزی و سر شرک بی نا ایلاند بایی کات قلی پی غنبر آیا قومی ای دمائی ای عمل کوئی علی مکانتکم پا خفل ترکو باندی این نی عمل زا عمل کوم پا خفل ترکو باندی تاسو خپل لارو زمازان للاو استاذ یو ولار او زمابل لرز ما استاذونه کی فصافه تعلمون پر زر تاسو پوشه من تیه اسو کو راش چر را شغتا عذاب انده اعظم یخذی چر ساب کی دلرا ویحل راضی با علی فد باندی عذاب مقیم عذاب همیشه ازم د قران کریم الله ذکر کوي ان بشکمنه انزلنا علی گلدی علی کتاب تا کتاب ول الناس دپار د خلکو بلهکو دپار دخکاره کولو دهک ف منته دا چا چېلارم منندله فلی نفسې فره خپل ځده و ومن سوک چې بلاه شو په ان نه ما زلو بهشک د بلاره کېې وما انطان تو د عليهم پهې بانندې ب زموار زیموار الله خدا پاک یتهفل انفسا بشک الله ینی الله سو اخلي حینما تے اپ واخ د مرګ کی ولتی او اغسونا لم تمت چې مرګ نوی راغله پاغو فی منا مها په خوب داغ کی فیمسکلتی پس پات کی الا اغسونا قضا علیها الموتہ چې فیصله شی پاغ باندې مر و یرسل العقرا اور علی کی اغسونا الاجل مسما تنیٹی مقرر پوری څه دا انسان چ کلو دشی په خوب بندورشی به غریبی اصلا نه خبر حضرت علی رضی الله عنه فرمای چې د انسان کې دو رکن دي یا روح او عقد انسان د بدن انحصار په غیدو ګرځېدو او د بدن تاجر ساتلو او دویم ویم چې کوم نه د پاره امتیاز او د فرق او د شناخت لپاره دا, دا دو دوهونه دي کلش دا بندو دشی ندن یو سوزی یو سار دنوزی وغی یو پکیر پاغه ادم جونده ری کاله غالی و فیصله دشی وی او نیتے برابری نداغ خوب خالت کتی اغا دویم سا اغم پور دش نی پلانه او دوو او پوردو که چکم دن مل پاتش او کنا نیتے برابر نی نا اغا دویم سا چکم دن اغا ده تراش زکا که خوب سړی وی نی زه خپلانی زیات تلو ما خپلانی زه کې ورځم ما خپلانی زه تلو ما له حالان کې کړه چې פרוتی داړه داغ یو روغ چې کم نه غږ ورځي لا ګورځي ناغه ته واپس وته بیا راشي نه چې کله یو روغ په دکښتا او یو یوته وترل د خوب په وخت او د دې دغه وخت تمیز نشي کولای ادراک نشي کولای د نشي کولای تمیز د د نشي راتلې نه چې موږ نه د ولا روغونوځي او بیا کبر کیه خف کی نه وکول شي وی چمای شي نه طاقت ته وای شي الګا طاقت ته وای شي شو او وی طاقت ته وای شو طاقت ته کकाम شو دوار ارواحت نه ووتریو غریب سے نشی کولای خوباله خبردار نه دی نش پیو باران شو لکه که سر ته باران وکاشه نیم پوی دې پر ډر دوز نه پوی دې تو سيله تو پانو نیم پوی دې نه د بیا مول شو کبر کی خوش نه دی نو قران ډیر خاله پوی د ذکر کیږي چې سړی وو ته غوټ ټی دی اذن پاره پروت ا کینه سره ټول تب که نه دی نه کې وی نه الله دې ځکه دا به یان جگم دی نه کوي الله وای ويرسل الاخرى اور الیگی ا غنور ساونه لاجه له مسما تر نیټه مقرر پوری نیټه مقرر پوری اگر الیگی اور دی ایدلند ای مای مدارکوم ویلری چه دا مڑی والا تشبیح ورکل دا د خوب والا سره تشبیح نائمین بالموتا به حیثو لایو میزونا و لایو تصرفونا ویلک سنگ چه داود دو دا والا تصرف و تاو تمیز نیچی کوله دک کسی چه کم ده اغا مل ده دک کسی مڑی نیچی کوله نیچی آغا نیشی او بیا عبد الله عباس رضی اللہ چردی مثال داسیدې لکه د انور شو دي نور کمز کې ډیر فاصله باندې خو شو واګانی پس مکه چې کم دن غلګي زمکه باندې هغه انسان مخصوصي د کسرې دي انسان هغه مثال له چې داوودو د دوه غړي یو خده تشتا هغه بل دوه دنه بار ګرځي را ګرځي او بار په پلانې دي کې خبره ده پلانې داسی ولده دا په دیوې وباندې لږه کم څنګه دا خوباله تسرب نشي کولای او تمیزنی نشي کولای د کسي چې کم دینه موري ان فی ذلکا بشک په دی کې لا آیاتن خامخ دللی لقامه تفکرون د فردا کوم چاږي سوچ کی امیت تقذو اې دینه ولې دی من دونې من دون الله ای سیوا د الله نه شف عاشر ترس کون کی ولې پیغمبر او کانو اگر چې دي لایم لکوونه اختار لري ش د ويزې والقلون او نه پوږي او ل پې غمبره لله شفاتو دغې الله ل شفاه جميعیاول ینی ا اختار الله سره دی چاته زن کې د چابارګ ک نه د الله خونو له ملکو السمااد دغې الله ل اختیار داسمانو د ځمو کې ف میلیې بیا الله تاتوو جووه پهکول چې دا د کره الله او کله چې باغستېشي الله یاد پیشیننده الله واحد وی کیوازه اشمع عزت نتامشی قلوب الذین ازن دا کسانو لا ایمنو نا چیقنته بالاخره پر ذاخرت سماتلو کله چی قران کې د الله نوم واقلی یوازه چا الله روبلی الله ر سکولشی او الله مخلوق لمفوق الاسباب اختیار نډ ور کړی عالم غیب نه دا جداد قبر پر څونټي کنه او د یوکې د شرک د بوجنه نوتې نه دی داسې ګڼ کیږي چې نه د قران د دلایل او توحید بیانېږي او عالم لګيي نه دی داسې چې تبوګنه دوه ور په سروټ کو باندې نه است اي جواب بلل به کې داسې دا دیسوي تبوګنه دلته زور غلې داسې جواب بلل کېږي داسې تنګي الاوي ويزا ذکر اللهو کاه چې واغست شي نوم دا الله ووحده کیواې چې یو الله رابلله یو الله کول شي مخلوک لاله اختیار دغه ماتووق اساب نه د ورکي یو خ داګزیدهدي غاستک د یو بل سرلم د دا اختیار نه دا خو د اسباب د لاندې دا خوشتت د انسان لکه بعضې دوک ووررکي وي دامونږ چېخوراک دا مونږ چې ګرزو دامونږ چې یو بل سریم داتونونه د اختیار نهدي دا د سبابو د لاندکنه سباب و نپور ته دا اختیار چې تهوې نا د مهم دادو کېتهوې نه او ما له را کې دغ اختییاه الله چاه نه دی ورکی د چې ته ی یاد کې اشمع ازت نه تنګشي قلوب نه زنا دا تهسانو لا اممنونه چې قین نه کې بلخره پر دت لکې تنګ ترشاله ده پیدا وإذا ذكر الذين أقلجت في اشياك سان من دوني جسيوا دالله ندي اذاهم يستبشرون په دغه وخت دي خوشاليږي اکدا دې وي چې پیرانه پیر رحمت الله عليه دوله سکاله غركد به له رښت په لوه دکا وي دېته مصالوي يستبشرون دي خوشاليږي خ دېته وي علموي دېته مصالوي وګور حق کړه شو داګه دې کې بیا ډېر خوشاليږي قل يا پیغمبر اللهم ای خدایا پاتره سماوات پتدا پید كونک داسمانونو دزمکه عالم الغیبی وعالم الغیبی بود الله په غیبو و شهادہ پخکارو انت تحکمو تو فسلقه بین عبادک په من دبن نګانو کې فيما پاسکی کانو چودی فی پاک یختلفون اختلاف كون کی ولو ان للذین او کچ رشیده پاردہ کسانو ظلموج زالم ماندي مال او فلرزي چې پازمال کېږي جميع ان ټول ينه مال دولت و امس له او او پشان داغه نورغه سره لفت د بهي خامخادي فديې کې ورګي د غمال من سو العذاب دنا کار عذابنا يوم القيامه فرد قیامت نسجل بوشي مقصوره تو کې تر شو ما تو تقبل منهم نکر بقبل نشره دينا قيو انسان عقراولگی او ادزمکه نا تر اسمان داخلا د دا سوز در دکشی او دا الله تورکی چې دا وخت ما د اعظم نه بچکا الوین نشکی دین نورمال دولت پستا چې پکاراش وبدالهم افکار بشدیتا من الله ترپ دا الله نه ما رسولم یکونو چې نو دېه پسبون ګمان کوونکه دا او بدالهم افکار بشدیتا سیئات ما نا کار بدل داسه کس بوچ کلو دی وه حق بیم چا پیر بشردین ما عذاب کان چودی بی فقې پوری استاج اونته کوونکی بیا ز ضرر کې مشرک انسان تا فیزه مسل انسان وکړه چور سی کې انسان تا زورن تکلیف دعانا لا بلی منګا چې مصیبت پر راشي خدایا د مصیبت رانه لری کې سمای زه قولناه وکړه چور کو منګد تا نعمت او خوشحالی من ناد خپل طرفنا قالوا ايده ان ما اوتیتو बेशक راتشه د مات د مال علی علم د پوی زما سرا الیک نعمت ورکم مال ول ورکم د دانو چې دار له خدای پاک رات اندا کو ما دای چې د کو کنه پلانې چلمیو کو خپلانی سره مې دو کو کنه مال می نه پلانې کار میو می لاس ترغه دانو چې الله زمینداد کو مستی کی بیا بلې یا بلکه د مال دولت فتنه د در پار امتحان دی یا در پار د عذاب دی ولکن اکثرهم یک ان زیاد دین علی عالمن پویگی قد قالها الذین یقینن کلوه دا خبره کسانو من قبلهم جمع قر دین هو چا کلوه قارون کلوه سرتن ک بوت کیتیری شو دا خبر قارونم کلوچ انما اوتی تو ولا علمن دا مال چ سرات کلو شی ودین دا زما د کی یاد و جنہ ما کی میا ویلوام وکارون وی کی میا ویلو کی میا ویلو خو کیما شبی غریبو ازما کو کسره د مال روان دی وسم تر قیامت ته بځي الله دې دا خبره ستاسو نه مخکیم کړی وا فما اغنا انم پسې کم نه کړ دا کی نه ما را سوکان یو څه بونچ کولې فاصابهم اور صدقیت سیئاتما سیئاتما تکلیفات هغه سو چ کړيودي ته امتحانات پرالو مصيبتون عذاب پراغه والذين كسان ظلم او ظلم كړو من هاولاي دي كسانو نه يني شرك سي سيبه زرچوبر سيګي دتا سيئات مع نا كار بدل راغه سکه سبو چکړيودي وما هم نه بي دي بموجزين تقديدن کي يا عجس کي دن کي وما هم نه بي دي بموجزين عجس كون کي لالرا یا تختیبون کی دا اللہ دازابنا اولم یعلمو نه پوئیگی ان الله بیشک اللہ یب سترسقا فراخی رزقو لیم یشاو چالا چو غاڑی و یک درو چالا غاڑی تنگی چالا اللہ مال دیرور کی چالا لگور کی دا اللہ بخرا ان فی ذالکا بیشک پدید دلیلو کی لآیات خام خادر نشانی دی لقوم یعمنون لپادا قوم یقن کی قلای پیغمبرایا عبادی الذین اے زما بندگانو بعض مشرکین داسو چغی بوی منګ نو حقیقت نه منکلری جړم را نشووی دی لکوس نشو منګ ایمان نولون دغه سپید شو نا, نا, نا الله دغه بارکی د حکم راولې پیغمبر زما بندگان ته وایا ایمان یې راولو ته به مستلا زما د رحمت نه امید نه کی کنه قلای پیغمبرایا عبادی الذین اے زما بندگانو اسراف وک زیاته کړی دې علی انفسهم په خپل ځانونو باندې لا عتقنتو من امید کې ګیر رحمت الله د رحمت د الله نه د هر هغه چاته ریخه عبد الله عباس رضی الله عنه فرمایي په قران کریم کې زیاده امید آیت د الله د رحمتونو امید د آیت علی ار چاته وي مؤمن د خغنات نه شوړي زیاتې نه شوړي او گناوون اکڑی دی اللہی نومی دکیگی اما را شے تو بوبا سے ما تو تو بتیب شے زما در رحمتون مستحقا زانو گرزو اصرفو علا انفسہیم چا اللہی پزان زیادتی کلدن لا تقنتو میر رحمت الله ما نومی دکیگی در رحمت در اللہ نا زکر در اللہ رحمتو حدیث کې راضی نبی علیہ السلام فرمائی چا اللہو اینا رحمتی تغلب علا غزبی الله زما رحمتو دا غله بکېږي زما په غضب زما رحمتو په غضب باندې مخکره او الله دی رحمتون الرحم دا د سایلاند کول غوړځن دنیا کې توبه و بسو کم ګناه جنم زمون نشوي الله ته توبه شو الله منه و می دکې ان الله دشک الله یافر الذنوب ماف کون کې د ګناو نه د جمیع د ټول او دا د میوسای نه وې یار ما خدا سنا کار کارونه کړي دا داسره نه جريم شي وي دا میک لري سويم که دا ما دا بنو د سلوک ال کافرت الله د سلوک ال کفر ما بقی. او تا ته بنه ما کوي اغه سایر عقل او که د سوره فجر د غایت اخري لیدلو نو چکه لا د لیدو یا ايتهن نفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيا تام مرضیه ودخل لي في عبادي وادخل لي جنتي دایت دا خوګول درغه شعر در عزيز رحمته الله عليه ما دایت دا لیدله ای داسري ای دا زمنګ دا, منگ دا کتاب آیت ته زمنګ ای دا, دا قران آیت وي خدای کیس ویلی دی ک په الله وکي ای د الله پدین باندې خلقا نفسه زم بندگانو کې داخله شه ما ته واپس یوکا اولا دا دا دا بي او راشه زما جنت داخل شي بي بيخان لا داوي جنت ته زما داخل شي بیاو وي دا پسو وي په ایمان را ولو نه په هغه ساسره جو ایمان دا ولو اچه ما سپخني کېدو نغي سيو پات شي اشه سي بو اربل جنازه وکړه <تصف> ونه وميدي نه د پکار زك عليه ان الله بشک الله يغفر الذنوب ما کون کې د ګناو نه دي جميع د تولو انه بشك د هو الغفور الرحيم بهونکي مهربان ده و انيب او روجو كه ال ربيكم رخوالتا واسلم له او تابداشه د الله من قبل انياتكم العذاب مخ قدرت له تاسو عذاب تاسو تا ثم تا لاتسرون بیا بتا سر امداد نشکولي وتتبعوا بذلك احسن ما وردا غسو انزل اليكم كل شيء تاسو ده تا من ربكم د طرفه درل تاسو تا من قبلې ان یاد کومه لذاابو مخیدرات لو تستا دا ذاابو بغتننااس په په لا ته شون او تاسو به نه پوهږي انته قوله داچ نوایی نفسسنی او ای ای نفسو یا ح سره ته حيفس دمال لره الله مع پااس ختتو چې کوتهیکل او بشکو مضوله مننسخرین خامخوا د توو کوونکو نه او ما خو دنیا کې دلهینپ وای ارمان تپاشما او تا کولا یا داونه لو ان الله کچر الله حدا نیما تلار خو له وای لکون تو خام خاو مزوم من المتقین نفرز گارانو نه لېما خو تاسو انبیاء رولګل کتابونه مرو لګل چې داوود رساته پات نش او تا کولا یا داونه وای hina پاغه وقته لذاب چوبون یاذاب لو ان لی کچر وې زما د پاره کارتن دبارت دنیا تا فاقونا نشو بامزو من الموثنین دا نیکانونا من الموثنین دا موحدینونا ما بازان موحد کلو بلا و لینا مشرکا منافقتا تکو اللہ کتاب را لے گلو تالو خال اللہ انبیارا حق پرستی را لے گلو قد جاعت کائیقنن را غلوتا تا داب بالای دا دیر پاروچه بلا و لینا و مشرک منافقتا تکو دروگوی کی ماته شوف نو راغلی ولین راغلی بلا ولین نو راغلی قج جات کا یقین تا تا یا تی اتو نظام پاکذب تبہ متا دروجن کا قیلرا داوی دصلیا دا په نه کی سری پکی تذید القران کو واست اکبر تا ځان له یو غانو منګ کون انت کینو منګ ج کمین او تی پچیدین کینا منګ بدراب کینو منګ حارد کینو استکبار یو کو لیو کلا تا کبروک متاکبرت ویت الله انم د قران نه ورتی اپو وتن نتیک دی زکه تکبر ناکاره شه وله ناکاره دی الله وی الکبریا اوردائی لیوخه ما سرد دی فمن نزع عنی القیتہ فی النار سوچ ما سرد دی سادر کی ځان نه د نتی جهنم ته <خف> دی ګوله مد الله صفات تواغستو و كنت من الکافری اوی تر انکار کوونکو نا او پر د قیامت باندې در اللذین تبینات کا забоتی د روغه ول الله ای په الله او جو مخنه د مو سد د تور به د مشرک د امق به تق تور اگر چې دنیا کې غټ غټه شنيش نه کول اس سپینو خو د شرک هغه د باطن اثر به بارته روزي الته او دنیا کې اگر جو بني ادم تورو خو ایمان پکې او عمل صالح پکې قیامت کې به مختک سنی رانه چند نه کی د دن نه غاسته رو الله مثبت دا مونه به تکتيلیسا آ نهدي في جههننمما په جهنم کې ممنځل متکب برې دپاس د لوي کوونکو کو جلله اولهځین نه او بچ پهې الله کسان اتاقو چېې د الله نه د مپزتهیم په بچ خپل سره یا په کاماب خپل سره خپله کامیاببه بندې الله ننجاتورکو ایمان عمل صالح لا هم سو هم سو لا برسی کې دي تاسو کې څوم تکلیف لا هم نو بيد يهزنون غم جن الله الله خدای پاک خالق او پیدا كون کې دي كل دا ار يو هو د غلا على كل شي وكيل پس باندې زمدار دار دي له ما قال السماوات د غلا على كون جاند اسمان او زمين ذمكري يې له ته خلاص دي کارت الله علمه غیب دی الله خالق دی الله پر ز پوه اختیارمن مې دلته کې بس فواصل ذکر کړه س له مقالید السماوات والارض داسمانو دا کوجانې د زمو کوجانې د الله سر دی لاریو شیز کسان کفروش کو آیات اللہ دا یو شیز والذین کسان کفر او انکار کوو بیاات دا بیتون د الله انا اولائک دا کسان هم القاصرو سر دی تا واندی قل پیغمبران اف غیر الله ای سواد الله نا تعمرونی تعسو ماته حکم کوي او دانی مشدد ایراول دي د پیغمبر کلام به خدا غشي دي د پیغمبر کلام به خدا غشي دي الی پیغمبر اوته وای چې اف غیر الله ای سواد الله نا تعمرونی تعسو ماته حکم کوي آبدو چې زه به تاسو کوم ایه یاهل جاهلون ای جاهلانو تاسو کوی کنرار رسی خان پلانې ولی گزرګرارسی دا پهن مونقطه پکاردا او و زالمه ته ما ته حکم کئ دا د بندګې د عبادت حکم کې نظر وې عبادت ته و جاهله ته کو جاهلی ایه یاهل جاهلون ولقد اوہی الیک او په تا سره وا کړی تاته لجیناوه ته من قبل کا چې مکستانهوو اللهوي ناش خبره نه ده کم وواې چې مونږ ته کوې نور تهکلی ده ل نه شرکته که چرې تاشر کو کو یحبت نه مخبربات بهشي مالکه عملسته لهتكونون نه اوخوا مقا ش بهتره من ن خا سرري د توانیانونه تاوان کې و پرلدي او پېغمبر داسن کې مونږته غورې پیغمبر شرک چکتا تیس بل اللہ بلکت اللہ فابدو عبادت خاص داغو وکون شاہ من الشاکرین نشکر گزارونا و قدر الله عوضی تعظیمونک دا اللہ حق قدره ریتن تعظیما ودا اللہ سن تعظیم پکارا غیونکو تعظیم دا اللہ سن پکارو سیدہ صرف اللہ تا پکارو دیورو لگیدن غیر اللہ تا سیدہو کرو والارض ازمکا جميعا تولا قبضته تمتد تو الله سو يوم القيامه پر قامت باندې واستماوات او اسماننا مترياتن راغون شي بي بي اميني فخلاص الله کي ود الله فخلاص کي دا راغون دي وي نبي عليه صلام تا يو يهودي عالم راغي نو ورته چ ګورا کله روزه قیامت ناسمانو ناسمو به الله اللہ فضی یوموٹو کی بجا چنی گولی او دا بوئی انا الملک این الملوک انا الملکو زبادشاہ ننیم این الملوک در دنیا بادشاہ انسشو امریکی والا سشو دانور سشو لاتول بادشاہ انبوئی پول بادشاہ انسشو فا انا الملک اللہو این زمالک اختیار منم این الملوک د دنیا با اقا تش حکومت دی مشت بقدر نه کی له تاسو ول باندې په ناراغل ټول باندې با الله امر غلا او بیا با الله فلوي لیل